Лежав васіян заюшений кров'ю. Жалібно вдивлялася юрба в його рани, в струмки крови, вкривав от червоні смуги на тілі, а кат повагом, поволі, статечно одійшов на кілька кроків, узяв півкварти горілки, що стояла на землі, і підкрепив свої сили. Кара почалася знову. Непритомного розв'язали васіяни. Страшно було дивитися на його спину. То була якась гора рубаного, січеного м'яса. Накинув кат на нього кожуха, поклали бідолаху на візка і повезли з Майдану. Дійшла черга до свідків. Та й до Нощикові військовій колегії, певне, перепало на горіхи. Як і кожен дезертир, зазнав він, певне, зеленої вулиці, шпіцрутинів що не одного такого, як він, дезертира, на той світ припровадили. Кадет і Капраль Улітку 1745 року на Великому проспекті в Петербурзі будували великий новий літній палац. Сила люду ходила на прохід подивитися, що за нове диво будують. 14 липня випрохався з корпусу кадет Олекса Молчанов і пішов разом із капралем Іваном Августовим трохи містом поблукати, та й теж на новий палац подивитися. Підійшли вони до палацу, і тут почалася нещаслива для Августова розмова. Почав її молчано. Нині в Санкт-Петербурзі завели, заводять при палацах садків багато, і в них для палаців її імператорської величності – Яблук – достатнє число. Захотів Августов показати кадетові, що він теж знається та й неабияк на всіх цих дворацьких справах. Так-так. Та от через цей садок багато проходить генералів і інших, і багато яблук рвуть. Та коли якийсь генералів і зірве яблуко, то хоч і сама государиня побачить, йому нічого. А як паж який, то вже рве тихенько, і від того яблук меншає. А іноді государиня влітку і генералові якому яблука жалує. І він їх і вживає про себе. Та й цей дім, коли його збудують, зовсім теж може віддасть розумовському. А може ж государ чи государиня будуть жити в ньому? І чому про те можна знати? Вдаючи з себе наївність, запитав молчано. «Ех ти!» Та тому можна знати, що государиня Розумовському зволила сказати. Ну, Олекса Григорович, доки я жива, то й ти веселись. А як мене не стане, так і ти швидше помирай. А чому це так? Та коли государині не стане, то його імператорська височність тому Розумовському перший лиходій буде. Бо ж Розумовській у силі тепер. І може й того добитися в государині, що й наслідства позбавить його височність. Примітка. Його імператорська височність, наслідник Петро. А як же це так? Адже тітчина любов до племінника свого переважає значно більше, ніж до підданого? Любов від любови відмінна, а за цю любов більшої нема. А яка ж це любов? Можеш. Сам догадатися. Знову удав невинність Молчанов. Ой, ні, догадатися не можу. Та вона ж, государиня, з тим Розумовським живе. І раніше жила. За це його і камер-юнкером зробили. А був той Розумовський, Попович. А що вона, государиня, не родить, то це лікар-листок її від того лікує. І вона, государиня, ніколи не родить і за це його з останніх лікарів заголовного зробили, і він велику милість має від неї. «Та що ти? Та хіба в палаці це потаїти можна? Та всі б про те знали. Та майже всі і знають, і не таєчись говорять. Та й з того можна знати, що його, розумовського, спальня коло царицяної спальні. І як двері очинить, та прийде государиня» або Розумовський, хто з них захоче. То Розумовський із свого камердинера вийшли зі спальні геть і що хотят те й роблять. А що фрайліни так всі до однієї те знають, і вона, государення, їздить із тим Розумовським у лазню вкупі. До сліпого бандуриста також. Розказав це Августу та й злякався. Почав прохати Молчанова, нікому про те не говорити. Та не такий був молчанок, не такий наївний і дурний, як удавав із себе. Пообіцяв він Августову мовчати. Та зате, вернувшись додому, до свого шляхецького корпусу, зараз же порадився з другим капралем із українців Іваном Чернявським. Ну а той для свого приятеля дав пораду. Треба донести. Пішов тоді Молчанов до свого начальства, підполковника Зікеєна. Об'явив, що знає слово й діло. Ну,